Коли зрозумів, що вона все одно не дихає, спробував зробити штучне дихання, але він не знав, як це правильно робити, ніколи не вчився. Легкий кашель. Зрозумів, що потрібна допомога, тому побіг назад у маєток і сказав одному зі співробітників викликати поліцію, щоб допомогли йому. Телефон був при ньому, але в той момент він про нього забув. Мабуть, він був у шоці. «Я не знаю, що людина відчуває, коли бачить таке». Піп знала, що саме відчуваєш у такій ситуації, хоча й ніколи не змогла б це пояснити. «Тож у результаті...» – продовжила Марія. ДНК Біллі, його піт і слина були на бідній тарі і відбитки пальців. Дурний хлопець, тихо додала вона. Але ж поліція мала розуміти, що це від того, що він знайшов тіло, намагався врятувати тару. Навіть якщо він не усвідомлював, що вже занадто пізно і просто забруднював місце злочину. Так, можливо, спочатку вони таки думали. Але, знаєте, я за ці роки багато читала про серійних убивців, Можу навіть сказати, що стала в цьому експертом і з такими злочинцями, як ДТ. Часто буває, що вбивця намагається втрутитися у поліцейське розслідування. Дзвонить із підказками чи ідеями, пропонує допомогу у пошуках, або намагається дізнатися, наскільки він у безпеці. Поліція вирішила, що це саме той випадок. Біллі втручається в розслідування, щоб виглядати корисним, невинним. Або щоб прикрити себе, якщо залишив натарі ДНК під час вбивства. Марія зітхнула. «Бачите, як усе можна перекрутити під потрібну історію?» З гірким відчуттям у животі Піп усвідомила, що кивнула. «Ні, що вона робить?» Вона не хотіла, щоб усе йшло цим шляхом, бо якщо Біллі невинний, тоді чорто-чорто. На щастя, Марія знову заговорила, і Піп не довелося слухати голос у власній голові. «Можливо, це ще можна було б якось пояснити», – сказала вона. Але були й інші деталі, що пов'язували Біллі з усією цією історією. Він знав одну з жертв. Бетані Інгем, номер 3 була його керівницею на роботі. Він дуже засмутився, коли дізнався про її смерть, казав, що вона завжди була до нього доброю, а перша жертва – Філіпа Брокфілд. Її тіло знайшли на гольф-полі в Біконсфілді. Це ще один об'єкт, з яким компанія Біллі мала контракт, і він працював у тій самій бригаді. Його робочий фургон бачили того ранку, як він їхав на поле, коли там залишили тіло Філіпи, але ж він просто їхав на роботу. А стрічка… Це був саме той тип скотчу, до якого Біллі мав доступ на роботі, тож Піп відчула, як у ній прокидається знайоме відчуття, іскра в мозку, питання накочуються і прискорюються. Світ сповільнюється, а її думки, навпаки, пришвидшуються удвічі. Вона не мала б цього робити, знала, що це для неї означає, але не могла зупинитися. І одне з питань вирвалося. «Тобто всі ці деталі, що пов'язують Біллі з убивствами, стосуються його роботи?» – сказала Піп. «Як називається компанія, де він працював?» «Запізно. Вже саме питання означало, що для неї вже занадто пізно. Що десь глибоко вона допускає, що, можливо, вона говорить не з матір'ю, де вбивці. Так, усі зв'язки йдуть звідти», – сказала Марія. Голос став ще швидшим, збудженішим. «Компанія називається Green Scene Limited. Сцен не як бачити, а як у фільмі. Зрозуміла, дякую», – сказала Піп, записуючи назву компанії внизу сторінки. Вона нахилила голову, подивилася на слова під іншим кутом. Їй здалося, що вона вже десь чула цю назву, але де, якщо компанія працює поряд, напевно вона бачила її логотип на фургонах у Кілтоні. «І скільки часу Біллі там працював?» запитала Піпе, проводячи пальцем по тачпаду ноутбука, поки екран оживав. Вона набрала грін-сцен Лімітед Бокінг і натиснула в тера. З 2007 року першим результатом був сайт компанії «Ітака» Піп впізнала конусоподібне дерево на їхньому логотипі – зображення, яке вже десь жило в її пам'яті. Але чому? На головній сторінці розповідалося про спеціалізовані та нагороджені послуги з догляду за територіями із слайд-шоу фотографій Нижче був лінк на інший сайт Сестринську компанію «Леан Сене Яка пропонувала клінінгові послуги для офісів, житлових об'єднань та іншого Алло, несміливо озвалася Марія, перериваючи тишу І Піп майже забула, що вона ще на лінії «Вибачте, Марія», – сказала вона, почухавши брову «Чомусь мені знайома назва цієї компанії», і не можу згадати, чому». Піп клікнула на пункт меню «Наша команда». «О, я знаю, чому ви її впізнали, Люба», сказала Марія. Бо, але сторінка завантажилася, і відповідь була перед нею ще до того, як Марія встигла сказати. Усміхнене фото чоловіка в костюмі, вгорі сторінки, підпис, директор і власник компанії Сцен і «Клінсцен Лімітед». Це був Джейсон Белл. Це компанія Джейсона Белла, видихнула Піп, і шматочки пазлу склалися в голові. Ось чому вона знала цю назву. «Так, дорога», – м'яко сказала Марія. «Батько Енді Белл, а ви, звісно, все знаєте про Енді Белл, ми всі тепер знаємо завдяки вашому подкасту. Бідний містер Белл переживав власну трагедію в той самий час». «У той самий час подумала Піп. Енді загинула тієї ж ночі, що й убили Тару яйць.